și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea lecțiunii I086 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 2 de la capitolul 7 al Evangheliei după Ioan, verset asupra căruia am avut câteva gânduri cu ocazia lecțiunii I085. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră ne vom continua gândurile pe care le-am lăsat neparcurse din motive de timp și apoi tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom parcurge studiul în continuarea versetelor 3 și atât cât timpul ne va permite. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să mai citesc contemplare întâmplare hazlie din viața marelui Nichifor Marcu. Subtitlul: Bătrânul fără cămașă istorisește dumnealui următoarele. Ia gândește-te numai la atât! O singură poruncă nouă a dat Domnul Iisus ucenicilor. Ce puțin se predică și ce puțin se trăiește această poruncă. Se predică despre toate, dar despre iubire ce puțin se vorbește. Și atunci când se predică, se vorbește cu așa lipsă de inimă încât nu mai are niciun efect. Un bătrân foarte sărac a strigat într-o adunare. Acum știu ce-i dragostea, mi s-au deschis ochii, mi s-au deschis ochii. Dar eu l-am întrebat, când, unde, în timpul predicii? Nu! Dar când, domnule? Atunci când cel ce mi-a predicat a văzut că nu am cămașă pe mine și a scos cămașa de pe el și mi-a dat-o. Am rămas plin de mirare cum dragostea deschise ochii păcătosului. Sunt mulți însă care cu faptele încearcă să-i orbească pe păcătoși, iar cu vorbele încearcă să le deschide ochii. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care, dacă nu mă înșel, am mai spus-o cu mult timp în urmă și... Mai poate fi amintită că ce este demnă este locul ei aici. E vorba despre un misionar care a fost trimis în țările unde sunt încă sălbatici. Misionarul acesta nu avea mai deloc darul vorbirii. Era în schimb medic foarte bun și plin de dragoste. La ușa colibei lui erau și zi și noapte pacienți, aproape că nimeni nu știa când mai doarme. El a foarte dăruit oamenilor. Și prin cunoștința medicală pe care o avea, împletită cu călăuzirea lui Dumnezeu, a făcut foarte mult bine oamenilor de acolo din insulă. Cu timpul a murit și societatea misionară a trimis după el un altul. Acesta era un bun predicator, avea darul vorbirii din partea lui Dumnezeu și a încercat să le explice oamenilor să le vorbească despre Domnul Isus. Dar lor era foarte greu, nu știau ce să înțeleagă. La un moment dat, l-au rugat să le explice mai mult cine era acest sus, ce a făcut, cu ce se ocupa, ca să poată să înțeleagă ceva despre el. Și atunci predicatorul le-a spus despre Domnul Isus că el în călătoria lui aici pe pământ îngrija de cei săraci, îl vindeca pe cei bolnavi, banca în via și din morți, oriunde vedea o nevoie se ducea acolo și nu trecea nepăsător pe lângă nevoile altora oamenii au început să devină foarte atenți, iar la un moment dat unul dintre ei a spus, Nu te supăra, domnule, Isus ăsta de care ne vorbești, tu a fost aici la noi și a murit. Predicatorul a fost rândul lui acum să rămână foarte încurcat, să spună, stați puțin, Domnul Iisus a fost pe pământ acum 2000 de ani și a murit, dar în viață a plecat la cer. La care interlocutorul lui spune Nu e adevărat, Domnule Isus ăsta de care spui dumneata A fost la noi aici Uite, așa a făcut Cum spui dumneata A făcut bine la toți Ne-a vindecat Ne-a dat să mâncăm Din cât a avut el Dar a murit săracul Și uite, ți-arătăm și mormântul lui în momentul acela, misionarul și-a dat seama că se refereau la cel care a fost înaintea lui și le-a explicat, da, da, da, acesta însă nu este Isus, este un urmaș al lui Isus care a venit și a trăit, la fel cum a trăit Isus. Aha, au spus sălbaticii, dacă Isus ăla de care ne spui Dumneata seamănă cu cel pe care l-am avut noi aici, atunci, da, într un astfel de Isus vrem și noi să credem. Și în felul acesta oamenii s-au întors la Dumnezeu și acolo s-a născut o biserică minunată a Domnului Isus, întemeiată pe un exemplu practic și viu al unui credincios care a trăit prin Duhul Domnului Hristos exact viața lui pe pământ. Nu e așa că au dreptate rușii când prin proverbul lor spun că faptele sunt cele mai îndărătnice documente, nimeni nu le poate contesta. Faptele, viața trăită a omului acestuia, a dovedit pe Domnul Iisus Hristos cu atâta putere, încât oamenii l-au primit, au putut să primească adevărul mărturisit de ceilalți. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca toți cei care ne numim credincioși, să ne verificăm realitatea credinței noastre prin influența vieții pe care o exercităm în jurul nostru. Binecuvintează, te rugăm și mesajul care ne stă înainte, prin care să ne luminezi atât de bine cuvântul Tău, încât să pătrundă mai viu în noi și să devenim niște purtători ai luminii Domnului Isus Hristos în viața aceasta. Amin. -o pot să o poți sătura cu dărnicie, De plin predat în slujba ta Acum și-n veșnicie Și gloata s-o poți sătura cu largă dărnicie, slujbot acum și în Iubiți ascultători, suntem acum deci în versetul 2 al capitolului 7 de la Evanghelia după Ioan, verse din care am avut deja câteva gânduri, gânduri cărora le arăturăm și pe cele care urmează. Vom citi așadar încă o dată versetul 2 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, care sună în felul următor. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Este vorba, deci, de praznicul zis al corturilor, era aproape. Toate sărbătorile din vechiul legământ erau umbre ale realităților din noul legământ și umbrele nu trebuie amestecate cu realitățile nici să fie imitate ca să nu se producă rătăciri de la adevărul unic. Astfel, sărbătoarea corturilor Fiind o sărbătoare a bucuriei, închipuia așezarea împărăției lui Hristos pe pământ, când poporul va fi în mare bucurie. Era sărbătoarea când toată roada de pe câmp era strânsă. De toate, la evrei erau șapte sărbători pe an și sunt înșirate în Levitic, capitolul 23. Prin aceste sărbători, Dumnezeu își arăta dorința de a strânge pe oameni în jurul său. În chip desăvârșit însă el a făcut acum lucrul acesta prin Fiul Său, Isus Hristos, prin care strânge la sine în casa lui pe toți păcătoși care vor. În veșnicie se va arăta și mai limpede acest plan când cortul lui Dumnezeu va fi împreună cu oamenii, cum se arată la capitolul 21 din Cartea Apocalipsei. În versetul 3 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, citim. Frații lui i-au zis. Pleacă de aici și du în Iudea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. În mod hovnicesc înțelegând lucrurile, frații adevărați ai Domnului Isus nu-i spun niciodată în forma de mai sus lipsită de dragoste: Pleacă de aici și du-te în Iudea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările. În primul rând, frații Domnului trebuie să fie cei din dinții și cei mai apropiați dintre ucenicii lui. Să formezeți de săvârșită unitate și comunitate de care să nu se mai poată despărți. Frații Domnului trebuie să ajungă la starea în care să-i spună, Doamne, noi nu mai putem trăi fără Tine. Când Tu pleci, plecăm și noi cu Tine. Când Tu stai, stăm și noi cu Tine. Tu ești viața noastră, lumina noastră, bucuria noastră și desfătarea noastră. Despărțiți de Tine, noi nu putem face nimic. Da, Așa trebuie să spună frații ai Domnului Isus, adică toți copiii lui Dumnezeu, toți cei născuți din nou prin credința în jertfa lui răscumpărătoare. Domnul Isus este numit cel întâi născut dintre mai mulți frați, la Romani 8,29 și Evrei 2. Frații lui care sunt numai după trup pot să se despartă de el și chiar se simt bine când nu mai stau în prezența lui căci această prezență le mustra viața lor trăită în neascultare de Dumnezeu. De aceea, frații lui Isus i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea. În Evanghelii și în tot Noul Testament, pe lângă partea duhovnicească de învățătură, mai este și o parte istorică. Această parte istorică trebuie primită așa cum este scrisă, mai ales când nu este legată de o învățătură duhovnicească, pentru că neprimirea ei sau schimbarea înțelesului poate duce mai târziu la mari rătăciri. În versetul de mai sus este vorba despre frații după trup ai Domnului Isus. Dacă lui nu i-a fost rușine să iau un trup ca al nostru, cu toate nevoile lui, de ce ar fi fost rușine să mai aibă frați? Ar fi știrbit aceasta cu ceva la împlinirea planului lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor? Domnul Isus a fost adevărat om, și Dumnezeu adevărat. El s-a născut ca om dintr-o femeie aleasă de Dumnezeu pentru această lucrare dumnezească. Femeia însă a fost o urmașă a lui Adam cel căzut. Trupul mântuitorului a fost luat din trupul urmașilor lui Adam, dar el, viața, nu era dintre acești urmași. El a fost fără păcat și atunci când a trecut prin trupul fecioarei Maria, nu i-a stricat feceria, ci a rămas fecioară și după nașterea lui, căci dacă el a făcut lucru cel mai mare, adică și-a dezbrăcat slava, cu cât mai mult a fost cu putință să păstreze neschimbat trupul feciarei prin care a trecut. Feciara Maria după nașterea minunată a primului său fiu și-a continuat viața de căsnicie cu Iosif, bărbatul ei, cu care a avut copii, lucru pe care ni-l arată limpe de Sfânta Evanghelie atunci când iudeii ziceau oare nu este acesta Isus fiul lui Iosif pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem la Ioan 6:42 Nu este acesta templarul feciorul Mariei fratele lui Iacov al lui Iose a lui Iuda și al lui Simon și nu sunt surorile lui aici printre noi Acestea sunt versete din marcul capitolul 6 În versetul următor în versetul 4 după ce frații domnului Isus l-au zgornit să plece în Iudea îi spun în continuare Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii! Deci, acestea erau motivațiile, aparent, motivațiile fraților Domnului Sus când l-au zgornit să plece în Galileea. Există numai două cauze care te împing să te faci cunoscut lumii. Primirea, umblarea după un folos egoist, slavă de șartă și câștig mârșav sau un alt motiv pentru care doresc să te faci cunoscut lumii este dăruire, umblare după folosul altora ca ei să ajungă la adevăr și la mântuire. Numai cine se leapădă cu adevărat de sine și de tot ce are, numai cine se leapă de tot trecutului și de tot ce i-ar promite viitorul, numai acela poate fi folositor semenilor săi spre viață veșnică și fericită. Așa a fost Domnul Iisus. El și-a dezbrăcat slava cerească și nu s-a gândit la viitorul lui, ci a înălțat tot timpul adevărul dătător de mântuire în fața tuturor păcătoșilor, mergând liniștit pe calea crucii ca să plătească cu propria sa viață prețul mântuirilor. În felul acesta căuta el scumpul nostru mântuitor să se facă cunoscut lumii. Prin faptul că biruiește întunericul spre folosul vieții, Așa se face cunoscută lumina. Să ne silim ca să devenim cunoscuți semenilor noștri, dăruindu-le lumina adevărului Dumnezeesc, printr-o trăire sfântă și evlavioasă, printr-o adevărată lepădare de sine și printr-o umblare liniștită pe calea crucii. Să ne silim ca să devenim cunoscuți lumii așa cum devine cunoscută sarea în bucate, și anume topindu-se. Nu vezi, dar îi simți gustul. Să ne selim ca să devenim cunoscuți semenilor noștri, purtând în noi chipul Domnului Isus, felul Lui de a fi, ascultând și înălțând adevărul cuvântului Său scris spre folosul lor veșnic. Deci, frații Domnului Isus îi spun, arată-te lumii. Nu gura mea să mă arate lumii, ci trăirea mea. Aurul n-are nevoie de reclamă, ci însăși existența lui silește pe toți să-L recunoască. Prin viața lui trăită și prin minunile lui nemaipomenite, Domnul Isus se făcea cunoscut lumii, silind în felul acesta pe toți să-L recunoască fără greș, ca fiind Mesia cel prezis de proroci. Domnul Isus făcea minuni care mărturiseau pe Dumnezeul Harului coborât în mijlocul oamenilor. Cum a trăit și cum a lucrat Domnul Isus în lume, așa să trăim și să lucrăm și noi, cei care mărturisim cu gura că suntem urmașii Lui. Acesta este rostul nostru pe pământ. În versetul următor la versetul 5, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a inspirat pe apostolul Ioan să scrie această evanghelie, ne spune că nici frații lui nu credeau în el. Credința, adevărul, știința, dragostea și toate lucrurile dumnezești nu se moștenesc prin nașterea trupească, ci ele se dobândesc prin lepădarea de sine prin nașterea din nou și prin muncă susținută. Părinții pot fi credincioși și Sfinței lui Dumnezeu, dar copiii care se nasc din ei sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Ei sunt vlăstarii purtători de roade sălbatice. Ca să poată face roade bune, trebuie altoiți fiecare în parte la rândul lor. Frații după trup ai Domnului Isus nu credeau în el, și aveau o purtare rece și de multe ori disprețuitoare față de el. Cel firesc disprețuiește pe cel duhovnicesc și îl prigonește, cum ni se arată la Galaten 4.29, chiar dacă după trup sunt frați buni. Așa se explică neînțelegerile dintr-o familie unde sunt credincioși și necredincioși, adică oameni născuți din nou duhovnicește și oameni nenăscuți din nou, oameni firești. Oamenii firești pot fi de multe ori foarte religioși și înfocați apărători ai religiei în care s-au născut. Cu cât sunt mai religioși, cu atât sunt mai înrăiți prigonitori ai celor duhovnicești, ai celor care, printr-o primire personală a Domnului Isus ca mântuitor, au fost născuți din nou prin credință. Ei seamănă cu mântuitorul și înalță necurmat felul său de a fi. Ei nu sunt robi niciunea dintre despărțirile de pe pământ, naționale, confesionale, religioase sau sociale, așa cum nici Domnul Iisus n-a fost robul acestora. Și pentru că ei au o religie pe care o moștenesc, nu putem să moștenim decât ceea ce au fost străbunii noștri, niște înrăiți dușmani ai lui Dumnezeu, căci luând din mărul opriți străbunii noștri, prin aceasta s-au vândut satanei și au devenit partizani ai satanei luptători împotriva lui Dumnezeu. Și este destul de logic ca ori de câte ori un partizan al satanei ajunge în fața unui partizan al Domnului Isus, să se războiască cu el și să semene ură să caute să-l doboare. Asta este și normal. De aceea, ori de câte ori un credincios al Domnului Isus vine în legătură cu un partizan al vechii religii pe care o moștenește prin tradiție, acolo se iscă luptă și conflicte. Deci ne arată aici căci nici frații lui nu credeau în el. E mare de pentru un om care s-a prea obișnuit cu adevărul lui Dumnezeu și cu oamenii lui Sfinți, încât nu-l mai mișcă nimic din ceea ce vede și ceea ce aude. El merge sigur la pierzare. Despre cei care lucrează într-o fabrică de parfum, se spune că își pierd simțul mirosului, fiind prea aproape de cazanul unde fierb mirodeniile din care se scoate parfumul. Când ești prea aproape de o lumină mare, orbești. Dacă nu ești pregătit într-un anumit fel să o privești cu ochelari speciali. Frații Domnului Isus nu au înțeles pe fratele după trup care era în mijlocul lor, fiind nepregătiți pentru lucrul acesta. Mai târziu însă au înțeles și au crezut în el. De unde știm aceasta? Cartea Sfântă a lui Dumnezeu ne arată în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, în 1 Corinteni 9 cu 5, în Galateni 1 cu 19 cine citește Biblia cunoaște aceste lucruri. Să nu fim împotrivitori, iubiților, chiar dacă la început nu înțelegem anumite lucruri duhovnicești. Mai târziu vom înțelege dacă suntem sinceri în dorința noastră după adevăr și dacă, alături de sinceritate, punem în valoare și căutarea adevărului care este calificat ca adevăr și anume cuvântul lui Dumnezeu. Fără lucrarea nașterii din nou, Domnul Isus nu poate să așeze pe omul păcătos în împărăția lui. Să știm bine acest adevăr. Domnul Isus l-a spus limpede când a stat de vorbă cu Nicodim că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și vă rog să fiți atenți. Domnul Isus stă de vorbă cu Nicodim care era un fruntaș al iudeilor. Omul acesta ținea foarte mult legea lui Dumnezeu. El era foarte religios în felul lui, păstra cu strictețe toate regulile de acolo și totuși Domnul Isus îi spune dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Deci nașterea din nou este singura cale de a intra în cer, nu păstrarea unor religii, nu păstrarea unor ritualuri și mai mult decât atât. Nicodim păstra legea care a fost dată de Dumnezeu, trimisă prin Moise, mult mai mult decât tradiția cum o moștenim noi de la părinți, de la străbunii noștri. Noi păstrăm o tradiție de la străbunii noștri, tradiție pe care nu o găsim deloc în Scriptură și avem pretenția că prin aceasta să intrăm la Dumnezeu. Ei bine, avem aici pe Nicodim, unul care a păstrat tradiția nu a unor oameni, ci chiar legea dată de Dumnezeu din cerul lui Moise. Acum Domnul să îi spune, nici tu, care ții chiar tradiția dată de Dumnezeu, oracolul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși a scris cu degetul lui, pe pietrele acelea, pe cele două lespeți de pietre, legea lui care a dat-o lui Moise. Și acu Domnul Iisus spune, nici pe asta dacă o ții nu poți să intri în cer, trebuie să te naști din nou. Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit foarte serios tuturor acelora care încearcă să mai facă apel la tradiția, la sfânta așa zisă, sfântă tradiție. Nicio tradiție, nimic nu ne poate băga în cer decât nașterea din nou vorbită de Domnul Isus Hristos propovăduită de el. Atât și nimic mai mult. Tot ceea ce vine în afară de aceasta ne face dușmani ai lui Dumnezeu, ne face luptători împotriva lui, iar la urmă, în loc să dăm ochii cu el și să fim chemați în cer ca binecuvântați, ne vom trezi că suntem judecați și aruncați de la fața lui împreună cu satana în iadul care a fost pregătit pentru el, nu pentru oameni. Că ceadul a fost pregătit pentru satana și îngerii lui, nu pentru oameni. Dar anumiți oameni care nu vor să primească cerul, n-au alt loc de ales decât să se ducă cu satan, pentru că voia lui au făcut-o împotrivindu-se lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ferească pe toți cei care ascultă acest program să aleagă pe satan, ci mai degrabă să primească pe Domnul Isus, care așa cum l-a îndemnat pe Nicodim, ne îndeamnă și pe noi. Primiți nașterea din nou, adică mântuire adusă prin Domnul Hristos, lepădați-vă de tot de tot ce știți și ați făcut voi, de tot ce știu și au făcut străbunii voștri, primiți pe Domnul Isus Hristos acum, căpătați titlul de copii ai Lui Dumnezeu și apoi, odată cu căpătarea acestui titlu, căpătați și pecetluirea cu Duhul Sfânt, care este factorul executoriu, puterea de împlinire în viața noastră a vieții Domnului Hristos și prin aceasta putem să fim siguri și liniștiți că vom întâlni pe Dumnezeu și ne va fi binevoitor la urmă din pricina Fiului Său care se odihnește în viețile noastre. Domnul să ne ajute pe toți la așa ceva. În versetul următor la versetul 6 din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, Domnul Isus răspunde fraților lui cu următoarele cuvinte. Isus le-a zis, Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Iubiți ascultători, vremea este o valoare pe care Dumnezeu a dat-o omului la fel ca și viața, sănătatea, mintea, pentru ca prin ea să câștige alte valori. Darul pe care ni-l dă Dumnezeu este al nostru, noi dispunem de el ca să-l folosim într-un fel sau altul. Domnul Isus, în versetul amintit, vorbește despre vremea lui, care nu sosise încă. Prin aceasta se înțelege că el a venit aici pe pământ să facă nu ce voia el cu timpul, ci să facă numai ceea ce îi poruncea tatăl. Și cu atât mai mult mântuitorul nostru nu putea să folosească timpul după cum voiau oamenii, dacă nici după cum voia el nu-l folosea, de aceea el nu putea să asculte de frații lui care îl sfătuiau să meargă după dorința lor în iudeea să se arate lumii. Vremea Domnului Sus este atunci când El stăpânește, fie pe pământ, fie într-o inimă. Acolo unde este împărăția stăpânirea Lui, acolo este și vremea Lui. Le spune El deci fraților săi, vouă vremea totdeauna vă este prielnică. După cum s-a spus și mai sus, vremea este a mea, pentru că eu pot face orice vreau cu ea. O pot da Domnului sau lumii, sau mi-o pot folosi pentru mine. O pot folosi pentru propășirea sfințeniei sau înmulțirea păcatului, pentru înflorirea dragostei sau aurii, pentru înălțarea adevărului sau a minciunii. O, iubiți ascultători, noi toți aceia care ne numim urmași ai Domnului Isus Hristos și cu atât mai mult toți cei care disprețuim pe alții sub cuvânt că ei nu sunt sfinți, cum ne folosim noi vremea? Ce bine ar fi dacă ne-am arătat atât de înțeleți încât să ne întrebăm de fiecare dată când folosim timpul, este dat de Dumnezeu pentru scopul acesta? Înmulțesc eu, fac eu să se înmulțească dragostea lui pe pământ prin ceea ce fac acum? Domnul să ne ajute să ne dăm bine seama căci timpul este o valoare cu care niciodată nu ne mai întâlnim. Banii putem recupera câteodată de multe ori și sănătatea, dar timpul care s-a dus, s-a dus niciodată nu mai poți face în clipa următoare, ceea ce trebuia să facem clipa în care a trecut. Iubiți ascultători, cu demnul acesta de a răscumpăra vremea, cât suntem pe pământ așa cum ne Scriptura, aducem la cunoștință publicului ascultător încheierea programului I-086. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. În continuare, haideți să dăm citire unei poezii al cărei mesaj trebuie să ne pună foarte serios pe gânduri. O, omule! O, om! Ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda acela alțiodai o dai, căci ea mereu spre sau rai, pe mulți o să-i îndrume.